בעזרת השם מטבח, ספר ליקודי תפילות, תפילת הדיזין, מיוסד על תורת צדיזין וליקודי מוהרן. אלוהים, על אל דומי לך תחרש ואל תשקוט אל. כי הנה אויביך יהמיון ומשנאיך נשאו ראש, על עמך יערימו סוד, התיעצו על צפוניך. אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד, כי נועצו לב יחדיו עליך ברית יכרותו. ריבונו של עולם, אתה יודע מעמד ומצב של ישראל כעת בגשמיות ורוחניות בכלל ובפרט. כי באו בנים עד משבר וכוח עין ללידה. ועל ימינו ועל דורותינו אלה ניבאו כל נביאנו וחכמינו מימות עולם עד הנה. כי תחפו עלינו צרות הן מעול הנתינות וחסרון הפרנסה וריבוי החולת והמכאובים ומחושים השכיחים בעולם, אחמנא ליצלן, ושאר מנצרות ואיסורים בפרטיות יש לרוב העולם. יש חשוכי בנים, ויש שיש להם צער גידול בנים, אחמנא ליצלן. ויש שיש להם בנים ובנות, ואין להם במה לפרנסם, ובפרט לעשיאם להעגון להם, וכהנה וכהנה. השם יתבח ירחם על כל אחד וישעו בכל מה שצריך להיוושע. ונוסף לזה מה שנשמע בכל עת שמתייעצים עלינו וחושבים עכשיו ולתגזור גזרות על עמך ישראל חלילה אשר אי אפשר לסובלם. ובפרט כי נוגעים בדת ישראל כאשר נגדל לפניך אדון כל נותן התורה. ועל כל אלה קשה מכולם צרות הנפש מה שאנו בעצמנו עושים לעצמנו, מה שאנו מתרפים במלאכת שמיים. וגם עשינו בהפך כי רבינו לפשוע נגדך והרע בעיניך עשינו. ובפרט אנוך אשר כבר נלאיתי להתוודות ולספר מהותי וענייני והנהגותיי ומחשבותיי ומעשיי המגונים והזרים. השם ידבח יצילני מעתה, ואין יודע שום עצה ותחבולה כי אם לצעוק ולזעוק ולשאוג ולהתחנן אליך. כי מר לי מאוד, כי טבעתי ביבן מצולה ואין מעמד באתי במעמקי מים ושיבולת שטפתני. ואין יודע שום מנוס והצלה, ואין לי שום פתח תקווה, כי אם להתפלל ולהתחנן לפניך מלא רחמים, בעל הישועות. הן על צרות נפשי, הן על צרות כלל ישראל, שמחויב כל אחד מישראל להשתתף בצרתם. ועל כולם אין לנו שום משען ומשענה, כי אם על תפילה ותחנונים, כאשר ציוונו חכמיך הקדושים, וזכותם יגן עלינו. אבל אתה יודע כמה אני רחוק מתפילה ותחנונים, והעיקר מחמת מחשבות הטורדות קודם התפילה ובשעת התפילה. הן מחשבות של גדלות ופניות, הן ריבוי מחשבות זרות ורעות, ובלבולים, והרהורים, ורעיונים הרעים הבאים עליי בשעת התפילה ביותר. אשר אין יודע שום דרך להתגבר עליהם ולמלט נפשי מהם, כי התפשטו עליי מאוד מאוד, השתרגו, עלו על צווארי, הכשילו כוחי, לא נפשי, אנה אני בא. אנא אברח, אנא אנוס, אנא אמלט מפניהם. כי קיטרוני והברכוני, שבוני גם סבבוני, שבוני גם סבבוני. שבוני כדבורים, שבוני כמים כל היום, הקיפו על היחד. וביותר בשעת התפילה, אשר עד הנה לא עלתה מאיתי תפילה אחת בלי ריבוי בלבולים ומחשבות זרות ורעות בלי שיעור וערך ומספר. מלבד הרבה תפילות שהיו מעורבבים לגמרי לגמרי. אשר לא ידעתי כלל אם דיברתי דיבורים של התפילה. אשר הרבה דיבורים וברכות דילגתי לגמרי. ואפילו מה שאמרתי כאילו לא אמרתי, כי היה אפי חלוק לגמרי מלבי. בפיו ובשפתי אמרתי בלשון עילגים חצי מאמרים פגומים מאוד, וליבי היה רחוק מהם מאוד, כי לבי היה מלא מחשבות רבות רעות וזרות ומבולבלות מאוד. אוי ליבי אוי, ליווי לי, מה אעשה ליום פקודה? ומה אעשה כי יקום אל וכי יפקוד מה אשיבנו? אנה הוליך את חרפתי, אנה הוליך את כלימתי. היפה אתחבא ואתאמן מפני בושתי וכלימתי העצומה והמרה והגדולה כל כך כל כך, מה שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב. ובכן באתי לפניך שומע תפילה, בוחר בתפילת עמו ישראל ברחמים ומתאבל לתפילתן של ישראל. אשר רק בשביל זה בראת עולמך יש מעין המוחלט בעשרה מאמרות, לפי שצפית וראית שאתה עתיד להתעדן ולהתענג ולהשתעשע בתפילתן של עמך ישראל. על כן רחם עלי ועל כל חברתנו ועל כל עמך בית ישראל, ותעמוד לימין צדקנו ותהיה בעזרנו בכל עת, שנזכה לגרש מאיתנו כל המחשבות הטורדות וכל הרעיונות המבלבלים, ובפרט בשעת התפילה. באופן שנזכה להתפלל לתפילותיה מלפניך בכל, בכוונה גדולה, מעומקא דליבה באמת, במחשבות קדושות וזקות. שתהיה המחשבה קשורה אל כל דיבורי התפילה בקשר אמיץ וחזק, באחדות גמור. ולא יעלה ליבנו שום פנייה או מחשבה זרה בשעת התפילה. רק נזכה בשעת התפילה להעביר מדעתנו כל הפניות וכל המחשבות הטורדות. ולא יעלה על דעתי שום מחשבה של שטות, של צד גדלות של אבל. לחשוב שאני מיוחס ובעל משפחה, או להידמות בעיניי שכבר היה לי יגיעה ועמל בעבודת הבורא יתברך שמו. אך אכיר חסרוני ועדה שפלותי באמת, ואשכח את כל משפחתי ובית אבי ואת כל מיני מחשבות שמגיע מהם איזה צד פנייה של גדלות והתנשאות. רק אעמוד כרעש וכאביון ועדה פחיתותי וגריעותי ושפלותי באמת לאמיתו. אבל אהיה בטוח בחסלך הגדול, שאתה שוכן את דקה ושפל רוח, ואתה קרוב לנשברי לב. ובחסלך הגדול לבד להרחיב את ליבי, ולהתפלל לפניך בשמחה אמיתית, הגילה ואת שמחה בשעתיך, באופן שתהיה תפילתי בתכלית השלמות זכה וצלחה ונכונה ושגורה בפי. באופן שתשמע ותקבל את תפילותינו ותחינותינו ובקשותינו. ונזכה למשול בתפילותינו, שיהיה לנו כוח לפעול בתפילתנו כל מה שנרצה, אפילו לשנות הטבע. ותמלא כל משאלות לא עיבנו לטובה ברחמים, ותתעדן ותשתעשע עם תפילותינו תמיד. ועל ידי זה תקיים את עולמך וכל אשר בא בכוח העשרה מאמרות. ותמשיך עלינו חסדים טובים תמיד, ותמתיק ותבטל מעלינו, מעל כל ישראל, כל הדינים שבעולם. ותשבר ותבטל מעלינו כל הגזרות קשות שבעולם, בין אותם שכבר נגזרו, ובין אותם שרוצים לגזור חס ושלום. <חש> ריבונו של עולם מלא רחמים, עזרת אבותינו עתה הוא מעולם, מגן להם ולבניהם אחריהם בכל דור ודור. ראה נא בעניינו ובריב אייבנו, ומהר לגאולנו גאולנו, גאולה שלמה ומהרה למען שמיך. ובפרט מכל הגזרות קשות אשר נשמעו בימינו שרוצים לגזור חס ושלום, חס ושלום. חמול על שארית עמך בית ישראל ובטל אותה מעלינו בביטול גמור. כי אין מי שיעמוד בעדנו. שמך הגדול יעמוד לנו בעת צרה. כי לא דיבר אדוני למחות את שם ישראל חלילה. ריבונו של עולם, כפי עומק ירידתנו עתה בסוף הגלות הארוך, אמר הזה, אשר ירדנו פלאים, כמו שכתוב, ותרד פלאים אין מנחם לה. ואנו רחוקים ממך כמו שאנו רחוקים. כפי אשר יודע כל אחד ואחד מעט בנפשו. ובכל יום ויום נאמר, מה יהיה בסופנו? ואנו מתחזקים ומצפים בכל יום לישועה, אולי יחוס עתה, אולי ירחם עתה, אולי נתחיל להתעורר מעתה, לעזוב דרכנו הרע ומחשבותינו המגונות. ואם חס לשלום, חס לשלום לא יעלה שהתאוסף על ישראל חלילה לגזור עוד גזרה מהגזרות שנשמעו שחפצים לגזור חלילה. כמעט אפס תקווה חלילה. כי גם עתה קשה וכבד עלינו עול הגלות, ורבים מעמך ישראל נתרחקו ממך מחמת עול מרירת הגלות בגשמיות ורוחניות. כי מכל צד אורבים עלינו מלמעלה ומלמטה בגוף ונפש וממון כאשר נגלה לפניך ידי הנסתרות. ועתה אדוני אלינו הבינו עתה אנחנו החומר ועתה יצרנו מעשה ידיך כולנו. אל תקצוף אדוני עד מאוד, ואל עד תזכור עבו ננבט מעמך כולנו. ראה את עמך מרודים מאוד, ראה כי אוזלת יד ואפס עצוב ועזוב בישראל. אבינו <coughs> שבשמיים זכור נא את כל התפילות וטחינות ובקשות שהתפללו והתחננו הצדיקים האמיתיים לבטל אלו הגזרות שהתחילו לצמוח בימיהם. זכור את כל מיני המתקות שעסקו הצדיקים בהם להנתיק הדינים ולבטל כל הגזרות. זכור בהיבט על כל הדמעות ששפכו לפניך כמים על זה, וכמה תורות נפלאות ונוראות אמרו בשביל זה, וכמה וכמה המתקות המתיקו על ידי הסמכות והמחאת כף וריקודים בשמחה של מצווה. וכל אשר פעלו ועשו מסרו נפשם על זה לבטל כל הגזרות שחפצים לגזור חס ושלום. וברחמיך חרבים ובכוחם הגדול נתעכבו עד הנה. עשה למען שמך ולמען תפילתם ולמען המתקתם של כל הצדיקים שוכני העפר שעסקו בחייהם הקדושים, ולמען תפילתם שמתפללים עדיין על עמך ישראל. ועשה את אשר תעשה ברחמיך רבים, חסדיך עצומים בנפלאותיך הנוראות, ותשבר ותמגר ותעקור ותחלה ותבטל כל הגזרות שרוצים לגזור חס ושלום. ותתה לב הקיסרים והמלכים והשרים עלינו לטובה. וכל הקמים עלינו לרעה, מהרעה, אפר עצתם וקלקל מחשבתם. ויקוים מקרה שכתוב, מפר מחשבות ערומים, ולא תעשנה ידיהם תושייה. וכתיב רבות מחשבות בלב איש, ועצת ה' תקום. וכתיב ה' אפר יצאת גוי מנים מחשבות עמים, עצת ה' לעולם תעמוד מחשבות איבו לדור ודור. מר ידי עלמא כולה, בוחר בעמו ישראל באהבה, בעת משמים וראה, כי היינו לעג וקלס. הביטה וראה שפלות ישראל כעת. מלא רחמים, בעל הישבות, אדון הנפלאות, מלך ישראל וגואלו, צור ישראל וקדושו. קומה בעזרת ישראל, קומה והושיענו בעת צרה. יעוררו רחמיך על בניך למענך, למענך, למענך עשה לנו. ראה עמידתנו דלים ורקים, רחם עלינו, בעל הרחמים, ואל תשפוך חרונך עלינו. ובטל מעלינו מחשבות שונאינו, בטל מעלינו כל גזרות קשות. ועשה כנפלאותיך, שהתהפך הכל לטובה, ותרום קרנם ומזלם של ישראל, ותיתן להם חן וחשיבות למעלה ולמטה. והקל מעלינו עול הנתינות והמיסים, ותיתן לנו פרנסה בכבוד וברווח ובהתר, בקדושה ובטהרה, באופן שנזכה להיות כרצונך, הטוב באמת תמיד. ועוזרנו וברשינו בכל יום ובכל להתפלל תפילותינו ותחינותינו לפניך בלב שלם. ולשבר כל המחשבות זרות ופניות העולים על דעתנו להופכם לטובה. ותיתן לנו כוח וגבורה בכל עת למשוך ולהפוך המחשבה מרע לטוב, מחוץ לפנים, בזריזות גדול באמת. ונזכה להכניס כל המחשבות בפנימיות וחיצוניות לתוך דיבורי התפילה הקדושה, עד שיתבטלו כל המחשבות זרות ופניות לגמרי, ולא יבואו ולא יעלו עוד על דעתי ומחשבתי כלל. ותהיה תפילתנו שלמה ושגורה וסדורה בפינו תמיד בתכלית השלמות, בענווה, בהמה, ויראה, ורטט וזיעה, עד שיהיה לנו כוח למשול בתפילותינו, לבטל כל הגזרות וכל הדינים על ידי תפילותינו. אין מכלל ישראל, אין מכל אחד ואחד מישראל בפרטיות. באופן שתשתעשע ותתעדן עם תפילותינו תמיד, ויתגלו ויעירו כל העשרה מאמרות המקיימין את העולם. ויימשך חסד גדול ונפלא בעולם על עמך ישראל, ויקויה מקרא שכתוב כי אמרתי עולם חסד ייבנה שמים תכיל אמונתך בהם. וכתיב חסד אל כל היום. ועל ידי זה תמשיך עלינו שפע טובה וברכה ורחמים וחיים ושלום וכל טוב בכל עת ובכל שעה. ותמהר ותכיש לגאולנו ותביא לנו את משיח צדקנו במהרה וימינו אמן סלע.